Elég egy fél óra múlva már össze is házasodtak. A mennyasszony és a vőlegény is úgy viselkedett, mintha díszvendég lenne valamiféle emberáldozat bemutatásán. A sajátjuk én. Nikolá nem volt hajlandó royce nézni. Tudta, a férfi iszonyatosan dühös lehet rá. A rövid szertartás alatt Royce mindvégig mereven jegyese feje fölé bámult. Úgy vélte a lány meghibbant. Egyedül a királynél látszott maradéktalanul boldognak. Egyre csak a szemét törölgette, míg a püspök elvégezte az esketési ceremóniát. Ez meglehetősen különös volt, hiszen a királynő nem szokta szabadjára engedni az érzelmeit, kivéve persze a férje előtt. Miután a hitvesi eskü szavai elhangoztak, Royce lehajolt, hogy megcsókolja ifjú feleségét. Nikolának nem volt ideje felkészülni, ám a férje Ajka már el is hagyta az övét, mire felfoghatta volna, hogy mi történt. A házaspárok gyermekeikkel együtt végignézhették a szertartást. Most valamennyien az ifjú párköré sereg lettek, hogy gratuláljanak nekik. A férfiak odabólintottak Nikolának, míg a feleségeik, mivel nem rázhattak vele kezet a vastag kötések miatt, gyengéden megpaskolták a vállát, és sok boldogságot kívántak neki a jövőre nézve. Azután hirtelen, mint egy varázsütésre, mindenki hátrálni kezdett. Mintha csak valaki rájuk parancsolt volna, amit Nikolát kivéve mindenki hallott. Az újdonsült asszonyka csodálkozva nézett fel férjére, ő is furcsálja e az emberek viselkedését. Royce tudomás sem véve a kérdő pillantásról tekintetét mereven a tömegre szegezte. Nikolá erre körülkém lett, és közvetlenül férje mellett meglátta annak vazallusát. Még a nevére is emlékezett, Lorenz. A Royce helyette se volt és ő üdvözölte őket először, amikor Londonba értek. Lorenz észrevette, hogy őt nézi, mire rákacsintott. Nikolá elpirult és rámosolygott a férfira. Már éppen mondani akart neki valamit, amikor Royce belekarult és hátrép Ekkor Nikolá ismét a tömeget kezdte figyelni. Royce egyik vazallusa előrelépett, aztán Nikola legnagyobb meglepetésére letérdelt elé, és a kezét a szívére helyezve hűséges küttett. Neki! A többiek követték a példáját. Royce minden eskütétel után komolyan bólintott. Mikolás szégyent és zavart is érzett egyszerre ígéreteik hallatán. Hát valamennyien elfelejtették, hogy ő száz. Minden bizonyja, vélte. Különben biztosan nem esküdtek volna meg rá, hogy akár az életük árán is megoldalmazzák őt. Royce nem nézett feleségére, míg vazalusai hűséges küttettek. Ennek ellenére tudta, hogy a lány ideges, hiszen egyre közelebb húzódott hozzá, míg végül szorosan az oldalához simult. A király az emelvényről figyelte az eseményeket. Amikor az utolsó hűbéres is esküdtett, Vilmos felemelkedett, nehézkes léptekkel elhagyta az emelvényt és hozzájuk sétált. Vállon veregette majd a karjába vonta Nikolát és keményen megölelte, mielőtt visszadta volna őt férjének. Nikolá még magához sem tért a meglepetéstől, amikor a király az ő vállát is alaposan meglapogatta. A kedveskedő gesztus majdnem leverte a lányt a lábáról. Szerencsére Royce elkapta, magához vonta, és vállát átkarolva szorosan magához ölelte. Nagyon elégedett vagyok ezzel a házassággal, jelentette ki a király. Jól választottál, Nikolá. Itt elhallgatott majd szemöldökét jelentőségteljesen felvonba Biccentet, mielőtt folytatta volna. Az én drága hitvesemnek most is igaza volt, mint mindig. Ő megmondta előre, hogy választásod a legkedvesebb báromra esik majd. <gül> Ó, igen, Matilda pontosan ezt jósolta. Nikolá nem bírta elfolytani mosolyát. Mulatságos volt látni, amint a vérmes óriást aprócska felesége iránti érzelmei vezérlik cselekedeteiben. Mulatságos, de megható is volt egyben. Nyilvánvaló volt, hogy a király és hitese mennyire szeretik egymást. Ebben az új világban, amikor párválasztáskor a szív számít legkevésbé, igazi csodának számított, hogy a királyi a kölcsönös szerelmen alapult. Emiatt Nikolá még inkább megkedvelte őket. Ez a tiszteleten és bizalmon alapuló kötelék férj és feleség között a szüleire emlékeztette. Egek, mi a csoda történt vele? Mégsem sem kedvelheti az ellenség királyát és nejét, hiszen ez árulás, nem? Na de ki el vele? A száz király már majdnem három hónapja halott. A normanok szilárdan megvetették a lábokat Angliában, és úgy tűnt, nincs olyan erő, amely képes lenne elüldözni őket. Ez az egész olyan zavaros időre lenne szüksége, hogy mindent elrendezzem magában. Ekkor egy hang a magára a figyelmét. Lady Nicolá azért választotta Royce mert egyedül őt ismerte engem küldté volna, uram, hogy Londonba hozzam a hőgyet, akkor minden bizonyja rám esett volna a választása? Az a férfi volt az, aki elállta az útját, amikor Roycehoz igyekezett a választáskor. Nikolá figyelte, amint a lovak pökhendien feléjük vonul a tömegen át. Minden egyes lépése ugyanolyan önteltségről árulkozott, mint az iménti kielentése. Mosolygott ugyan, de Nikolá nem hitte, hogy őszinte a mosolya. Tekintete hidegen merett rá. Nikolának cseppet sem tetszett a báró. Két vazallusa ott lihegett a kérkedő nyomában. Nikolá pillantásra sem éltatta őket, mi hivatalosan be nem mutatták nekik. Nikolá, szólalt meg Royce, engedd meg, hogy bemutassam neked Guy bárót és hűbéreseit, Harryt és Morgant. Guy mélyen meghajolt, ám kísérői faragatlan módon állva maradtak. Nikolá egy bicentéssel üdvözölte a bárót, majd a vazallusokra nézett. Bárcsak ne aggasztaná annyira ez a két férfi. Az arcukon ülő gyűlölet azonban rettegéssel töltötte el. Elég volt rájuk nézni, hogy azonnal megérezze. Ezek gonosz emberek. Igaz, a következő pillanatban már korholta is magát az elhamarkodott ítéletéért, hiszen nem is ismeri őket. Mégis közelebb húzódott férjéhez, de remegésén így sem tudott uralkodni. Hiszen ők is csak emberek, győzködte magát. Igaz, csúnya emberek. A Morgan nevűnek sötét-barna haja, és Kesztenye-barna színű szeme volt. Termetre társához hasonló, bár Herri haja és szeme is világosabb volt. Rústnyaságokat, donos tekintetüknek köszönhetik, és sötét gondolataiknak, tette hozzá magában Nikola. Vajon miért gyűlölik ennyire? Mert száz? Vagy azért, mert nem az ő hűvérrólokat választotta? Végül is nem számít. Tény, hogy rendkívül durván viselkednek, és ha ez nem számít sértésnek, akkor igazán nem tudja, hogy mi. Vilmos király ismét megveregette Royce vállát. Mit szólsz, gáj, báró kérkedéséhez? Gondolod, hogy Nikolá tényleg őt választotta volna, ha ő lett volna a kísérője a londoni úton? Royce vállat vont. Nikola legszívesebben jól oldalba bökte volna. – Muszáj ilyen unotnak lennie? – helyette alaposan a lábára lépett. – Talán – engedett a férfi vonakodva. – a barátom átkozott túl szerencsés ember – jegyezte meg Gály, és Nikolára nézett. – Önnek pedig, kedves kisasszony, örökre le kell mondania arról a gyönyörről, hogy az én párom legyen. Jelentőség teljesen felsőhajtott. Kaj, oh, milyen kar. Morgan és Henry hangosan felvihogott mögötte. Miért gúnyolódik velük a báró? Mert Nikolának kétségesen volt a felől, hogy a férfi csak gúnyolódik vele és royce bár az okát nem tudta kitalálni. Férjére pillantott, de Royce kifejezésten a arca nem segített a talány megfejtésében. A jó kívánságait szeretnéd kifejezni nekünk, Gaj? kérdezte Royce. Hangja lágy volt, mint a tavaszi szellő. Gály sokáig nem válaszolt. A levegőben feszültség vibrált. Az ég szerelmére mi történik itt? De valami játszmának lenne a része, ahol egyedül ő nem ismeri a szabályokat, gondolta Nikola. Gyomra görcsbe rándult, és rátört a félelem. Ekkor azonban Royce közelebb vonta magához, és bátorítóan megszorította a vállát. Nikola félelme nyomban elpárolgott, bár maga sem miért. A normanok tisztára összezavarják az embert. Guy még mindig nem válaszolt Royce kérdésére. Jó néhányan közelebb nyomultak, hogy tanulj legyenek a párbeszédnek. Lorenz előbbre lépett. Nikola határozottan megkedvelte a férfit. Lorenz nyíltan kimutatta az érzéseit, és ebben a furcsa játékban sem vett részt. Tekintete komor és fenyegető volt, mint egy haragos fenevadé. Hűbér ura helyett is dübegurult. Ő legalább tisztán látta Gály sértő szándékát, még ha royce ez fel sem tűnt. – Az csak természetes, hogy a jó kívánságaimat szeretném kifejezni, – mondta végül Gály. – Csak éppen meg vagyok lepve, – tette hozzá a vállát megrántva. – Miért? – kérdezte Lorenz, és két karját melkasa előtt összefonva várta a választ. – Tényleg, miért? – kíváncsiskodott Nikolá is. Morgan és Henry közelebb lépett. Nikolá úgy látta, a két vazallus bárójuk iránti hűségéről akartanú bizonyságot tenni. Ugyanakkor Lorenzet is meg akarja félemlíteni. Royce még mindig rezzenéstelen arccal figyelte a körülötte zajló eseményeket. – Csak azon lepődtem meg, hogy a külseje ellenére royce választotta – magyarázta Gály. Az arcán égtelenkedő sárp helyett a legtöbb nő visszataszítónak találja. Morgan nyomban rábólintott úra szavaira, hogy jelezze, tökéletesen egyetért vele. Harry volt a legkevésbé finomkodó a társaságból. Ő nyíltan elvigyorodott. Nikola lerázta válláról rojszkezét, és tett egy határozott lépést előre. Arra a vonzó vágásra gondol a férjem arcán, bár úr, mely bátorságának bizonyítéka? Gáj nem tudta elrejteni meglepetését. A mindenit. Micsoda heves fehér személy ez a szászne. Ez csak fokozza a akárcsak gyönyörű kék szeme, amely most egészen elsötétült haragjában. meg meglehetősen izgatónak találta a lányt, és átkozott kívánta is. Bátorságának bizonyítéka, ismételte. Milyen különös jelző ez a testi hibára? Csak a kisfiúknak nincsenek testi hibái válaszolta Nikola. Én férfit választottam. Ezt célba talált. Gály arca bíborvörös leválza a varában. Nikolá kész lett volna ott és akkor befejezni a témát, de a báró következő megjegyzése felingerelte. Mindenki tudja, hogy velem sokkal boldogabb lenne. Ez volt az utolsó csepp a pohárban. A báró fölényes modora talán nem sértette royce de Nikolát nagyon. Matilda ezt a pillanatot választotta, hogy közbelépjen. Nikola, ön nem is sejtheti, minek vált a részévé, ezért majd én magyarázatot adok gájbáró különös viselkedésére. A Báró rendkívül vetélkedő szellemű lovak kedvesem. Képtelen bele nyugodni a vereségbe. Mégis valahányszor rosszal szal kerül szembe, kénytelen beírni a második legjobb címével. Matilda hangjából ennyi fedést lehetett kihallani. Gály meghajtotta a fejét, és dühét elrejtve igyekezett úgy tenni, mint aki szórakoztatónak találja a királyné szavait. Nikolá azonban olyan fegyvert kapott a kezébe, amelyel élni is kívánt. Tudta, hogy ezért a bűnéért egy-két nappal tovább kell majd tisztító tűzbe szenvednie, de nem törődött vele. Kedves öntől, hogy megmagyarázza felség, mondta, de én már régen tudom, hogy rajzt tartják a Norman sereg legkiváló harcosának, és ezt honnan tudja? Ó, már korábban is hallottam Royce-ról, hazudta Nikolá. A bátyám katonái suttogtak a hőstetteiről. A neve valóságos legendává vált a harcosok között. Őt tartották a százok legveszedelmesebb ellenfelének. Nikola ezután Gály Báróhoz fordult és megajándékozta egy együttérző mosolya. Különös, de az ön nevét soha senki nem említette, Báró úr. Vilmos király felkacagott. – Tessék, Gály, most aztán megkaptad a választ. <tessége> Nikola akkor is rosszat választotta volna, ha te hozod őt Londonba. Nikola helyeslően bólintott és rámosolygott előbb Morganre, majd Henryre. – Úgy van, helyeselt a királynak. – A legkiválóbbat akartam. Gálynak minden önuralmára szüksége volt, hogy visszamosolyogjon a lányra. Kielégítő választ kaptam a kérdésemre. Valaki éjjenezni kezdte az ifjú férjet, mire feloldódott a feszültség. Guy Harry kíséretében elsétált a pártól, Morgan azonban még maradt. A dühös vazallusnak az volt a szándéka, hogy megfenyegeti az ifjú párt, de Royce elvette tőle a kedvét. Egyetlen mozdulattal eltávolította a szentelen fickót Nikolá közeléből, majd intett Lorenznek, hogy vegye át asszonya őrzését. Royce még csak rá se nézett, mielőtt elragadták barátai. Nikolá azt sem tudta, örül -e a amiért védelmébe vette, vagy inkább dühös rá. Matilda bezzeg nem is titkolta elégedettségét. Gálybáró bűnösen féltékeny Royce-ra, ugyanakkor a király hű alatt valója. Igyekszem erről nem megfeledkezni. Mosolyogva fordult Lorenzhez. – Jó választás volt ez a házasság, – mondta a vazallusnak. Nikolá már is Royce híve és bizonyos vagyok benne, hogy idővel a szívét is neki ajándékozza. Nikolá nem átadta magát. Royce nem az a fajta férfi volt, aki elfogadná az ő szerelmét, feltéve persze, ha ő egyáltalán hajlandó lenne felkinálni neki. Felsóhajtott. Teremtöm, micsoda káosz van a fejében. szeretett Vilmosban, mikor először találkoztak? kérdezte a királynét. Nem, nem, kedvesem. Nevetett Matilda. Hét évig udvarolt, míg végül beleegyeztem, hogy feleségül menjek hozzá, és attól a pillanattól kezdve bírta a szerelmem. Csak azért imádkozom, hogy Royce-nak ne kelljen ennyit várnia, míg elnyeri az önszerelmét. Nikolá kíváncsi lett volna rá, miért változtatta meg ennyi év után Matilda a véleményét, de ezt nem merte már megkérdezni tőle. Különben is, egy másik kérdés sokkal inkább foglalkoztatta. Szeretném megkérdezni felség, honnan tudta, hogy royce fogom választani. Hallottam, amint a király azt mondja, hogy ön ezt előre megjósolta. de nem értem, hogy... Egyszerű következtetés volt, felelte Matilda. Amikor Royce külsejéről kérdezgettem, egyetlen dologot nem említett, és ez volt az igazi válasz a kérdésemre. Már akkor tudtam, hogy kiváló pár lesz kettejükből, magyarázta és megsimogatta Nikolá haját. Abból találtam ki, ami fel sem tűnt önnek. Nikolának fogalma sem volt, miről beszél a királyni. Mi nem tűnt föl nekem? A sebb hely. Természetesen észrevette a sephelyet, hiszen a férfi arcának jókora részét foglalta el. De mi köze van ennek a választásához? Matilda Lorenzhez fordult. Új űrnőd azt mondja, hogy rossz hiú ember. Lorenz ezen jót nevetett. Nikola pedig elpirult zavarában. Matilda megpaskolta a lány karját. Jöjjön, kedvesem, vissza kell térnie a szobájába, hogy ott várja a férjét. Az asszonyok nem vehetnek részt a ma esti mulatságon. Hónap este majd ünnepi vacsorát adunk, de a mai jel a férfiaké. Jobb is lesz így, tette hozzá biccentve. Úgy látom, kifárasztotta ez az zűrzavar. A szertartás igazán kedves volt, ugye? folytatta. Ne fecséreljük tovább az időt, Nikolá. – Jöjjön, elkísérem egy darabom. Lorenz? – szólította meg a vazallust. – Az a megtiszteltetésért, hogy velünk tarthatsz. A férfi mélyen meghajolt. Úgy tűnt, egy pillanatra se tudja abba hagyni a mosolygást. Hallotta a királynő megjegyzését Royce sebb helyéről, és látta Nikolá zavarát is, ami nagy megelégedéssel töltött el. Ő is meg volt győződve arról, hogy Nikolá a tökéletes társ ura számára. Matilda gyengéden megfogta a lány könyökét, és az ajtó felé vezette. Őrei felzárkoztak Lorenz mögé. Nikolá teljesen kimerült. A nem minden napi este minden erejét kiszívta. Mindenki annyira kedves volt hozzá. Mindenki, kivéve gálybárok gonosz lelkű De az a kettő úgy sem számít. Lehetséges lenne, hogy a normanok és a szászok békében éljenek egymással. A királyné búcsút vett tőle, és elindult a déli folyosón. Kísérői utána siettek. Lawrence az északi folyosón kísérte tovább Nikolát. Elkíséri Royce -ot az otthonomba, amikor itt hagyjuk ezt a helyet? kérdezte a vazallust. Gondolom, igen. Nikolá ránézett, és elkapta mosolyát. Jól érzi magát Angliában? A férfi megrántotta a vállát. Akkor miért mosolyog? Lorenz egy percig habozott, mielőtt válaszolt volna. Csak eszembe jutott, milyen képet vágott rajz, amikor úr nem elindult felé. <gül> nem hiszem, hogy számított volna rá, hogy őt fogja majd választani. Nikolá lesütötte a szemét. Gondolja, hogy tönkretettem az életét? Suttogta. Azt hiszem, teljesen elbűvölte őt. Lady Nikola, nem mosolyognék ilyen boldogan, ha nem így gondolnám. Nikolá nem tudta, hogy felejjen -e erre a kedves bókra. A férfira nézett, majd hirtelen harsány nevetésben tört ki. <gül> csak meglepődött a báró, nem igaz? De még mennyire? Helyeselt Lorenz. Két katona állt a szobánál. Lorenz meghajolt úrnője előtt, kinyitotta előtte az ajtót, majd megfordult, hogy távozzon. Lorenz! A férfi azonnal megállt. Köszönöm. Mit köszön, asszony? – Hogy elfogadott? – mondta, és becsukta az ajtót, mielőtt a férfi válaszolhatott volna. A Lorenz fütyű részve ballagott vissza a nagy terembe. A gálybáró okozta bosszúságot, már el is felejtette. Új úrnőjének mosolya jelentősen felvidította. – Igen, ez a lány tényleg boldogán teheti a bárót – mondta magának. – Fényt visz majd a sivár és fegyelmezett hétköznapokba. Úgy vélte nem kell hozzá sok idő, hogy asszonya mosolyra bírja a rojszot. Ez ugyan felérne egy csodával, ezzel Lorenz is tisztában volt. Azonban Nikolá a csodára is képes, efelől kétségesen volt. Nikolá túlságosan kimerült volt ahhoz, hogy bármi is töprengje, csak az alvásra tudott gondolni. Méri már várt rá, hogy segítségére legyen. Szóval tartotta a úrnőjét, alatt segített neki levetkőzni. Miután Nikolá megfürdött és felvette hosszú fehér hálóingét, megkérte Mérit, hogy fésülje ki a haját. Mindenki magáról beszél a palotában, lelkendezett a szolgáló. Arról áradoznak, hogy milyen bátor tett volt magától, hogy megmentette a király unokahugát. Tessék, asszonyom, igye ezt meg, mondta, miután Nikolát ágyba dugta. Samuel elbárok küldi ezt a gyógyítat, hogy enyhítsen a fájdalmaim. Méri nem tágította, míg úrnője az utolsó cseppé ki nem üdítette a kupát. Nikolá percekkel később már álomba ismerült. Méri a kandalló melletti széken ülve vigyázta úrnője álmát, míg Royce el nem bocsájtotta. Egy kerek órába telt, mire Royce el tudott szabadulni a nagy teremből. Amint a szobába lépett, Méri azonnal felpattant. – A feleségének nagyon nyugtalan az álma, uram! – suttogta a szolgáló. – Mindenfélét kiáltozik. Én próbáltam felrázni a rémálomból, de a gyógyítaltól, amelyet lefekvés előtt volt, nem tudtam. Royce bólintott, sikerült meglepnie a szolgálót, amikor megköszönte neki a segítséget, majd elküldte. Erre teszelve az ajtót az ágyhoz sétált. Nikola még álmában is komorra ráncolt a homlokát. Royce megsimogatta a szonya arcát. Okoli egy hetet tudhatsz magad mögött, igaz, Nikolá? A lány motyogott valamit álmában, majd az oldalára fordult. Ahogy testének súlya rá nehezedett, megégett kezére, felkiáltott fájdalmában. Rózs gyengéden a hátára fordítottam, most sokáig állt az ágy mellett, alvó feleségét figyelve. Jóságos Isten, most már tényleg hozzátartozik tartozik ez a lány. Megcsóválta a fejét. Na de mihez kezdjem vele? Arcán lassú mosoly terül megvédi őt és a családját is. Ez lett most az elsődleges kötelessége. Nem számít, hogy kiválasztott kit. A dolog megtörtént. Mint ahogy az sem számított, hogy élete eddig megszabott rendszerint zajlott, és ő szerette ezt a rendet és fegyelmet. Most pedig minden meg fog változni. Még vár rájuk néhány kemény csata, mielőtt Nikolá megnyugszik és elfogadja a sorsát. Különös módon még várta is a kihívást. Izgatta a feladat, hogy megszelidítse a lányt. Ha eléggé türelmes és megértő lesz, nyilván nem telik majd sok időbe, hogy elnyerje hitvesi hűségét. Ahogy ma kiállt Gájellem, az azt is mutatta, hogy képes a családján kívül másokhoz is hűséges lenni. Abban azonban kételkedett, hogy Nikolá valaha is megszereti őt. Természetesen ez nem igazán számít, hiszen a szerelem számára semmit sem jelent. Ő harcos, és egy harcosnak nincs szüksége a szerelemre. Nikolá elmélyet kell majd meghódítania, nem a szívét. Gyengéd, de határozott kézzel fogja irányítani asszonya sorsát, míg sikerül magához szelidítenie. Ez nagyon okos és logikus stratégiának tűnt. Royce ezzel le is zárta a témát, és lefekvéshez készülődött. Különös érzés volt egy nővel aludni. Természetesen számtalan fehér cseléd elfeküdt már le, de egyik nővel sem aludt együtt. Nikolás sem könnyítette meg a dolgát. Amikor éppen nem értelmetlen szavakat nyöszörgött, akkor össze-vissza magát az ágyon. Valahányszor megmozdult, megnyomta a sérült kezét és felkiáltott fájdalmában. Royce megpróbált segíteni neki, de ez szinte lehetetlen feladatnak bizonyult. A lány sohasem maradt annyi ideig nyugton, hogy valamiféle kényelmes helyzetet találjon számára. Amikor végre Royce is álomba szenderült volna, Nikolá hirtelen felült az ágyban. A hasamon szeretnék aludni? motyogta. Royce úgy vélte, a lány az sem tudja, hol van. Még csak a szemét se nyitotta ki, miközben kibökte kívánságát. Amikor ledugta magáról a takarót és megpróbált kimászni az ágyból, a férfi elkapta. Nikola erőtlenül hullott a karjába. Royce éppen szorosan magához akarta ülelni, amikor a lány hirtelen megfordult és elterült a férfi. Végre talált egy kényelmes testhelyzetet. Nikolá elégedetten felsóhajtott, és abba a fészkelődést. Fejét a férfi áll alatt nyugtatta, puha keble melkasának nyomódott, csípője a férfién pihent, lábát pedig férje combjai köré fonta. Royce igazított egy kicsit a testén, amíg Nikola mindkét lába az ő combjai közé került, majd átkarolta felesége derekát. Nikolá teste puha volt és nőies, ráadásul csodálatos illatú. Tökéletesen illenek egymáshoz, gondolta Royce. Erről eszébe jutott valami, majd egyik gondolat követte a másikat, míg elkalandozó fantáziája miatt kezdte magát egyre kényelmetlenebből érezni. Próbált aludni, de a forró női test csak tápot adott újabb képeknek. Végül már semmi másra nem tudott gondolni, mint arra, hogy milyen szívesen szeretkezne vele. A lány izgat mozgott, a férfi nagyokat sóhajtott. Ezt a szakát soha életében nem fogja elfelejteni.